CZĘTVERTKĄ 20. lipnja 1941. godine. Sve njemačke jedinice raspoređene prema granici sa Sovjetskim savezom dobile su kodnu riječ Dortmund. Ona je značila da će u najduljem danu u godini 22. lipnja te trupe krenuti u napad na Sovjetski savez U tom napadu koji je nosio naziv operacije Barbarosa njemačkim trupama pridružit će se jedinice zemalja članica sila Osovine. Kolema napadna armija Broj okupljenih vojnika procjenjuje se nakon 3,5 milijuna, bila je raspoređena u tri grupe armija. Grupom armija Sjever, koja je trebala napasti u pravcu Leningrada, zapovjedao je Feldmaršal Ritter von Leeb. Grupom armija Jug, koja je trebala udariti na Ukrajinu i Jug Rusije, zapovjedo je Feldmaršal Gerd von Rundstedt. Najjača grupa armija bila je Centar. Ona je trebala udariti u središte Sovjetskog saveza, i njome je zapovjedao Feldmašal Fedor von Bock. Grupa Armija Sjever i Jug imale su svaka po jednu pancer grupu u kojoj su bile koncentrirane oklopne snage Wehrmachta. Grupa Armija Centar imala ih je dvije, drugu i treću i njima su zapovjedali generali Heinz Guderian i Hermann Hort. U grupi Armija Centar bilo je raspoređeno oko milijun vojnika i 1770 tenkova. Pored dvije pancer grupe tu su skupinu armije još činile četvrta i deveta armija kojim su zapovjedali feldmaršal Ginter von Kluge i general Adolf Strauss. Za zračnu potporu grupi Armija Centar određena je druga zračna flota kojim je zapovjedao feldmaršal Albert Kesselring. U 3.35. 22. lipnja 1941. godine golema invaziona snaga krenula je u napad na Sovjetski savez Adolf Hitleri prije napada u operaciji Barbarosa izjavio svijetu će zastati dah. Rick Holtz, jedan od njemačkih vojnika koji je tog lipnja krenuo u napad na Sovjetski savez, bio je puno jasniji. On je povodom napada na Sovjetski savez napisao ove riječi. Majka Rusija široko je otvorila ruke u zagadljaj. Dobro Dobrodošli u rat. Dobrodošli u pakao na zemlji. Crvena Armija je na zapadnoj granici Sovjetskog saveza bila raspoređena u šest vojnih odseka Leningradski, Baltički, Zapadni Posebni, Kijevski Posebni, Odeski i Krimski. U njima je bilo oko 25 milijuna vojnika raspoređenih u 171 diviziju. Izravno nasu pro grupi Armija Center nalazio se zapadni posebni odsek pod zapovjedništvom generala Dimitrija Popova koji ima oko 647 tisuća vojnika. Sjedište tog odseka bilo je u Minsku. Glavnom gradu Bjelorusije. Prvi dani rata na istoku bili su uspješni za Njemačku vojsku. Pancer grupe probile su Sovjetske linije i krenule u duboki prodor. Za njima su nastupale klasične pješadijske snage koje su uništavale ili zarobljavale jedinice crvene armije koje su ostale za njemačkih oklopnih klinova, ali već ti prvi dani pokazali su da će to biti drugačiji rat. David Stehel u knjizi operacija Barbarossa, Njemački poraz na istoku piše. Proboju sovjetske fronte, sugerirao je Halder, već je osigurao slobodu manevra pancer grupama. Ipak, usprkos uspjehu, ratni dnevnik jedne pancer grupe uključivao je i ovo za pažanje. Gdje se pojavi neprijatelj, on se bori uporno i hrabro do smrti. Ni s jednog položaja nismo dobili izvještaja o prebjezima i onima koji se žele predati. Rezultat toga bit će borba koja će biti teža od one u Poljskoj ili na zapadnom pohodu. U sličnom tonu za pojednik 43. armijskog korpusa u kluge ovoj četvrtoj armiji, general pješaštva Gotard Heinrici napisao je 24. lipnja obitelji da se sovjetski vojnik bori vrlo hrabro. Heinrici je zaključio, on je puno bolji vojnik od Francuza, izuzetno tvrdo lukav i prijetvoran. Već od prvih dana pohoda na Sovjetski savez njemačkim vojnicima i časnicima postalo je jasno da će to biti drugačiji rat. Prvo, ratište je bilo drugačije. David piše. 47-pancer korpus već je izvještavao o nestašici goriva među najisturenijim jedinicama, dok su ceste koje su vodile do prijelaza preko rijeke Bug postale tako loše da je bilo teško pokretati velike skupine vozila. Na drugom boku hotove motorizirane kolone prodrle su još dublje, ali su se suočile s još većim problemima u održavanju kontakta s oklopnim pretvodnicama. 24. lipnja ratni dnevnik Panzer grupe tužio se da je stanje cesta ograničavalo promet na samo jednu kolonu. Još je u dnevniku zapaženo ovo. Svi putovi označeni kao ceste pokazali su se kao neodržavane pješčane staze. Situaciji nije pomagala činjenica da je veliki broj francuskih vozila, koji je činio većinu vozila pancer grupe, već počeo pokazivati svoju krkost. 20. pancer divizija izvijestila je da je ranjivost tih vozila na uvjete na putovima vrlo vidljiva. Kamioni jedva mogu sami prevaliti nekoliko metara prije nego što ih treba iskopati i onda povući i gurati. Potrošnja goriva bila je puno veća nego što su to očekivali logističari Njemačke vojske. Sam general Franz Halder, načelnik stožera vojske, zapisao i u dnevnik da je potrošnja goriva i maziva u operaciji Barbarossa vrlo velika. Pored goleme zemlje sa slabim cestama, Sovjetski savez se pokazao od prvih dana operacije Barbarossa i kao opako i opasno ratište. David Stahel piše. Bok je 24. lipnja zapisao. Rusi se očajnički brane. Teški protunapadi pored grodnog protiv osmog i dvadesetog armijskog korpusa. Panzer grupa Guderian također je zadežena kraj slonima od neprijateljevih protunapada. Kakva su god zakašnjenje i žrtve ti rani sovjetski protunapadi izazvali kod njemačkih snaga, zbog toga što su izazvali tako strašne sovjetske gubitke, njihov značaj u većini literature uvelike je bio da se dokaže jednostranost cukova. To je podržavalo tezu o nezaustavljivom njemačkom krigu. Ipak, tako se prikriva da su od najranijih faze rata njemački gubici bili daleko od zanemarivih. Tipično, njemačke žrtve nisu bile rezultat velikih bitaka u konvencionalnim sukobima sa sovjetskim borbenim formacijama. Brzo rasipanje sovjetskih borbenih formacija, uzrokovano potpunim slomom zapovjedanja i kontrole, bili su uzroci koji su doveli do bezbrojnih malenih akcija koje same po sebi nisu bile važne, ali su... Ako ih se uzme zajedno, zadale znatne gubitke invazivnim snagama. Već treći dan sugoba, Halder je zabilježio da su gubici podnošljivi, ali je onda dodao, zapanjujuće veliki gubici među časnicima. Sovjetska taktika u tom razdoblju bila je sirova, ali efikasna. Još su veće iznenađenje i tenkovi T-34. Zapobjednik prve pancer grupe, general kasnije Feldmašal Ewald von Kleist, izjavio je na početku barbarose, da je to najbolji tank na svijetu. Ali tankova KV-1 i T-34 bilo je malo, nered u sovjetskom zapojedništvu bio je velik, nalet njemačke vojske nezadrživ. I nakon tjedan dana okorčenih borbi pancer grupe HOT i Guderian sklopile su stisak oko Minska, glavnog grada Bjelorusije. Iza oklopnih kliješta Wehrmachta ostalo je zarobljeno više od 100 tisuća crvenoarmejaca. Bilo je to prvo veliko zarobljavanje koje je izvela njemačka vojska u Sovjetskom savezu. Na sjeveru njemačka vojska stavit će Leningrad pod opsadu, koja će odnijeti goleme civilne žrtve. Na jugu u gigantskim bitkama za Kijev, Vermah će zarobiti na stotine tisuća crvena armejaca i probiti se na rijeku Don. Ali grupa armija centar probit će se najdalje. Jezine isturene oklopne jedinice doći će na dva desetak kilometara od Moskve. Njezini vojnici tvrdiće da su već u daljini vidjeli siluete glavnog grada Sovjetskog saveza. Iza grupe armija Centar kao i za grupa armija Sjever i Jug ostale Pustoš, milijuni mrtvih, ranjenih i zarobjenih crvenarmejaca te civila. Veramah ti počinio brojne zločine, ali iza armijskih grupa išle su SS Einsatz grupe koje su počinile još brojnije i teže zločine protiv civila. Točno tri godine nakon početka operacije Barbarossa Došao je dan kada je crvena armija krenula u konačni obračun s grupom Armija Centar. 22. lipnja 1944 tri godine nakon što je počela operacija Barbarossa crvena armija odredila je kao dan kada će početi golema operacija bagration na istočnom frontu grupe armija sjever i jug već su nestale iz borbenog rasporeda njemačke oružane sile još je od izvornih armijskih grupa samo centar ostala u borbenom rasporedu sada je došlo vrijeme za obračun s njom Četiri fronta, ekvivalenti grupe armija, crvena armija okupila je kako bi se uništila grupa armija centar. Tri godine nakon Barbarose, crvena armija probila je obramene crte Wehrmachta. Prvi njezin važan cilj bio je Minsk, prvi veliki grad u Sovjetskom savezu koji je pao u ruke njemačke oružane sile. John Eriksson u knjizi Put prema Berlinu, Staljinov vrat protiv njemačke piše... U zoru 2. srpnja general Rotmistrov pokrenuo je svoje tankove uzduž glavne ceste za Minsk. Prevalio 50 km i probio se tijekom noći u sjeveroistočna predgrađa Minska. Burdejnijev korpus krenuo je isti dan, vođen od partizana preko teško prelazne zemlje i prevaljujući veliku udaljenost zbog nedostatka neprijateljskog otpora. Na jugozapadu, panovljevi tankovi prve gardijske došli su do 2. srpnja na 20 km od Minska. Nakon što su se probili kroz Puhoviće, dvije tenkovske brigade 15. i 16. koje su slijedile baterija samohodnih topova i malena pješačka jedinica, s trećom armijom i njezinim devetim tenkovskim korpusom također su se približavali Minsku. Trećega srpnja, četiri sata nakon što su tenkovi Treće Bjelurske fronte prodrli u grad sa sjevera, sjeveroistoka i sjeverozapada, panovljevi tenkovi i pješarstvo bili su u jugoistočnim predgrađima. Minsk, njegove tvornica uništene dinamitom i razorene infrastrukture, bio je uglavnom u ruševinama. Posuda po Bjelorusiji sovjetske trupe napredovala su kroz spaljena sela i razorene gradove. Stoka je nestala, stanovništvo zastrašujuće rijetko. Više puta su jedinice Crvene armije naišle na vlakove napunjene djecom određenom za deportaciju u Rajh. Kada su sovjetske trupe okružile Minsk, u njemu je ostalo zatočeno oko 105.000 njemačkih vojnika. I to je bio način da se Wehrmachtu pokaže da je rat izgubljen. Nekadašnje mjesto velike pobjede, sada je bilo mjesto velikog poraza. John Erickson piše Skoro na istom mjestu gdje je u lipnju 1941. Wehrmacht izveo veliko okruženje sovjetskih armija, masa njemačkih vojnika sada je u velikim šumama istočno od Minska čekala na uništenje ili zarobljavanje. Više od 40.000 njih poginulo je u pokušaju proboja ili u pokušaju sprečavanje uništenja područja okruženja. Osim bacanja zaliha i zraka, zadnji pokušaj učinjen južno od Minska 5. srpnja, grupa Armija Centar nije mogla ništa učiniti. U noći 31. sječnja 1943. godine vojnici 38. motostreljačke brigade i 329. inženjerijskog bataljuna Crvene armije okružili su zgradu Univermaga u Staljngradu. Tamo je bio stožer 6. njemačke armije. Presječene su telefonske linije, a ujutro su poručnici Ilčenko i Mežirko u pratnji strojničara ušli u urušenu zgradu Univermaga i predali ultimatum Feldmašalu Fredriku Paulusu. U podne Feldmašal je automobilom odvezen u stožar snaga Crvene armije u Stalingradu. Bio je to početak kraja Njemačke oružane sile u Sovjetskom savezu. Operacija Bagration bila je konačni njezin kraj. U njoj će biti oslobođen i zadnji dio Sovjetskog saveza, ali i probijen put Crvenoj armiji prema Njemačkoj. Za taj udarac Crvena armija morala je riješiti nekoliko problema. Jedan od njih bio je i problem logistike tog velikog napada govori doktor Robert Palić s fakulteta političkih znanosti u Zagrebu. Čin je bila da u sovjetskom savezu automobilska industrija nije bila jako razvijena. Jer kada su sovjetski planari počeli sredinom 20. praviti planove razvoja transportne infrastrukture, bilo je jasno da ne dolazi u obzir izgradnja mreže autocesta jer je sovjetski savez bio prevelik. Napravljeno je nekoliko, ali one su po kvaliteti jako zaostale odnosu što je bilo u Zapadnoj Europi, što su Njemci bili iznenađeni, oni su prea sovjetskim kartama rekli, a to će biti autoput, majko Božje šta je ovo? I tada je odlučeno sljedeće. Razvijaće se željeznički promet kao glavni, podpomognut riječnom mrežom, koji će do glavnih logističkih čvorišta dopremati, dakle, sve sirovine materijale. Odakle će se dalje distribuirati, dakle, bilo kamionima, bilo riječnim prevozom ili ovim lokalnim željezničkim linijama. I na taj način je organiziran dakle transport u Sovjetskom savezu u drugoj polovici 20. i 30. godinama. Naravno, to je dovelo do toga da jednostavno vi niste imali razvijenu automobilsku industriju. A dalje, ono malo raz automobilske industrije koja je nikad nije bila razvijena je 41. i 42. godine prebačena na proizvodnju tenkova. Trebali su tenkovi, tenkovi, tenkovi radi obrane. Ne, radi napada. Međutim, sada, 1943. godine, se pokazalo uh, da se ponovno treba preorijentirati, jer indoslata kamiona počeo stvarati sve veće probleme u transportu pri napadnim operacijama. Svjetska strana je tada razmičila šta da radi sa pomoći koje je dobivalo lend lease prvo preko konvoja, a onda a sad, kad je otvorjena i linija preko Irana. Jer zapadni tenkovi su bili loši. Ovi Čečili, valentajni britanske koji su bili 1941. godine su jednostavno bili za crvenu armiju čisto smeće. Stuart je laki ovi američki su bili ok za lake tenkove u redu, ali samo to, ovaj General Grant je bio, nisu bili oduševljeni njime, te kasnije će dakle Sovjetska varijanta Shermana kamara M-ća biti uvedena e, i ona će igrati posebnu magraciju značajnu ulogu. Ali e, oni su u jednom trenutku čak htjeli potpuno maknu tenku i rekli su dajte jedan kamione i kamione. Pazite do kraja rata od 43. kraja rata kroz program Lend-Lease je ukupno isporučeno u SOS 501.660 transportnih vozila svih vrsta, uključujući naravno poznati renac Jeep 77.972 komada, kamione nosivosti 1.5 tona, 151.033 komada, te posebno kamione nosivosti 2.5 tona, a to su bili ti Stud Bakeri, ukupno 200.662 kamiona i tri kompletne tvornice za proizvodnju Stad Bakera su isporučene crvene armije. Sovjetski kamioni nisu bili dobri. To su bili GAZ AA i ZIS 5, uglavnom kopije e, licencne e, američkih predratnih transportnih vozila. Imali su lošu pokretljivost, zapinjali su u blatu izvan puteva i sada je tu e, dakle Stud Baker US 6 bio idealan. 2,5 tonska osnovna verzija koja je kasnije podignuta na 4 tonsku Zašto je bila oduševljena sovjetsko stranstva od Bicam? Taj je kamion bio robusan mogao ići po najgorem blatu i ne zaglibiti se osim toga čak i da su zapeli u blatu, blatu imali su vitlu u su se mogli izvući sovjeti su bili oduševljeni U lipnju 1940. godine američki predsjednik Franklin Delano Roosevelt javno izjavio da će Sjedinjene američke države materijalno pomoći sve zemlje koje se bore protiv fašističke Italije i nacističke Njemačke, dakle tada Veliku Britaniju. Ali prema važećim zakonima, Britanija je mogla samo kupiti oružje i opremu, nije ju mogla dobiti. Već u ljeto 1940. britanski premijer Winston Churchill obavijestio Roosevelta da Britanija više nema novaca. Roosevelt je predložio, a Churchill prihvatio da Britanija ratni materijal plati u naturi, nekretninama ili na bilo koji drugi način. U oživku sljedeće godine Kongres je donio Zakon o zajmu i najmu, ili Land Lease Act. U travnju 1941. zakon se počeo primjenjivati i na Kinu, a u rujnu i na Sovjetski savez Do kraja rata najveći dio pomoći prema Zakonu o zajmu i najmu dobio je britanski Commonwealth, oko 63% pomoći. 22% te pomoći dobio Sovjetski savez. Pored kamiona i džipova u Sovjetski savez stigla su i druga vozila. Dakle, Sovjeti su dobili 4200 tenkova Sherman, ali uz modifikaciju. Umjesto benzinskog motora u Americi su na Sovjetski zahtjev ugroživan dizel motori. Sa motorom Šerman je bio fantastično pokretljiv. Sovjeti su zapravo bili zadovoljni i njegovim topom. I onaj 75-militarski mm top Shermanom i kasnije 76-militarski mm su mogli bez problema uh, one sposobiti i 4, ali i Pantera. A zahvaljujući velikoj pokretljivosti, Sherman je mogao savladati Tigera tako da uh, su jednostavno uh, išli brzo. Sustav uh, ovijesa je bio idealan za blatni teren. I jednostavno dva Šermana bi brzo išla i bočno, išla bočno gažati tigara koji je bio prespor tako su ga onesposobljavala. Američki taktički priručnici za upotrebu šermana su govorili da za onesposobljavanje jednog tigera treba 4 do 6 šermana. Sovjetici su to znali napraviti sa 2 do 3 šermana, to znatno brže. Jedinoj su im zamjeru koji su imali je bio taj oklop, koji je bio debel, ali nije bio zakošen, kao na T-34. To mi je bilo jedino problematično, ali s druge strane šermani su bili izuzetno udobni u odnosu na sovjetske tenkove. Bila je veća mogućnost spašavanja i bili su tehnički pouzdaniji. One tolerance su, tamo gdje su bili proizvodni u Americi, to je bilo prema standardu. U svojeckim tvornicama to baš nije bio slučaj. I e, bilo je slučaj da su te 34-35 trebali generalni remont nakon 200 pređene kilometara. Šermani koji su potrebljavani za prodor prema Bukureštu su doslovno 700-800 do km prelazili, tek onda su išli na remont. Tu isto je vezana još jedan anegdota. Svaki oštećeni tečeni šerman su morale posade čuvati jer su imali jako lijepa kožna sjedala i, i nisu čovali, došli bi obični vojnici i skinuli ta, tu kožu iz radi, radičizmi. Početkom travnja 1940. godine general Aleksej Inokentijević-Antonov, zamjenik načelnika glavnog stožera Crvene armije, dobio od američkog i britanskog vojnog atašeja u Moskvu obavijest da će 31. svibnja početi iskacavanje zapadnih saveznika u Francuskoj. Generali Dean Burrows to su učinili jer su se zapadni saveznici pobojali da su sovjetski uspjesi u ofenzivama na jugu, u zimu i na proljeće 1943. na 1944. iscrpili crvenu armiju, te da se ona neće moći pregrupirati za ofenzivu koja se trebala poduzeti na istočnom frontu kako bi se pomoglo u izvođenju operacije Overlord. Ako bi se dovoljno unaprijed sovjetsku stranu upoznalo o datumu početka operacije, onda bi se ona mogla i pripremiti. 23. travnja general Antonov je odgovorio britanskom i američkom šefu vojne misije u Moskvi da je glavni stožer crvene armije zadovoljan s datumom napada na zapadu, a onda je američkom i britanskom generalu krajnje Šturo rekao da će crvena armija napasti na istoku. Nije rekao gdje, nikada. Glavni stožer odlučio je stavki predložiti golemi napad na Bjelorusiju, na veliku izbočinu oko Minska, koja se zabijala duboko u položaje crvene armije i koja je bila poznata pod nadimkom Bjeloruski balkon. Kada je sovjetsko vrhovno zapobjedništvo prihvatilo taj prijedlog, zapadni saveznici nisu obavješteni o vremenu i mjestu napada. Crvena armija je u potpunoj tajnosti počela razrađivati taj plan napada. Richard Overy u knjizi Ruski rat piše. Samo je petare ljudi znalo za cijelu operaciju. Žukov, Vasiljevski, Antonov, Štemenko i jedan od zamjenika načelnika. Sva korespondencija između njih, bilo pismom, telefonom ili telegrafom, bile je zabranjena. Izvještaj s fronta primalo je ne više od dva do tri čovjeka, koji su o njima izvještavali samo na sastancima oči u oči. Nikome nije rečeno više od onoga što je trebao znati za svoj dio posla. Nije bilo konačnog datuma operacije, sve do zadnjih faza priprema s obzirom na močvarni i spresjecani teren u Bjelorusiji, jednostavno vi niste bili u stanju napraviti jedno jako veliko i brzo okruženje. Dakle, trebali ste organizirati e, u toj operaciji tri napada na sjevernoj jugu i na središtu, čim je zapravo ovaj središnji napad bio više zavezivanje snaga. Minsk je bio, dakle, ono glavno središte koja se trebalo osvojiti. Strateška zamisa je bila napad ne pet frontova, to je bio Prvi i drugi Baltički front na severu, te treći, drugi i prvi Bjeloruski front na središnjem i južnom dijelu bojišta na snage grupe Armija Centar. Dakle, svaki front trebao izvesti tri do četiri uzastopne, u nekim slučajevima paralelne operacije, gdje je bilo predviđeno da će biti dubina napravljena 140 do 160 km u prvoj fazi napada primarne ciljevi bili su dakle, koncentracije njemačkih snaga kod Vitebska i Brobujska, dakle to su ta utvrđena područja, kao ključne obrambene točke na bokovima skupine armija Centa i sada se time stvorila u njemačkoj obrani rupa širine 90 do 100 km. Simultano sa tim napadima izveće se prodori na dva smjera, Orša-Minsk i Bobrujsk-Minsk. Dakle, sada e, ti prodori bi trebali presjeći komunikacijske linije i odsjeći sve ove snage e, grupe Armija Centra koje su smještene ono u prednjoj obrani sa ciljem dolaska do Minska i potpunim odsjecanjem tih snaga. U prvoj fazi dakle, trebalo je uništiti krila njemačkih snaga, te prelazak e, rijeke kod e, Berezine, radi napredujnom linijom Polocke, zapadno od Lepela, zatim Borisov, Berezino, Brobuljski i Gluck do 8. srpnja. To je dakle bilo područje koje nije bilo lagano za napredovanje, ali to je trebalo uraditi da se ocijekuje. Udare su dakle na sjeveru čezve snage prvog baltičkog i trećeg Bieloroskog fronta, te drugog Bieloroskog fronta na desnom krilovi snaga i prvog Bieloroskog fronta na jugu. Pomoćni napad snaga drugog Beloruskog fronta prema Moglijevu, dakle taj središnji dio, trebao je prvih nekoliko dana zbuniti Njemačku stranu po pitanju stvarnih sovjetskih namjera, te vezati snage Njemačke četvrte armije dok će napredovanje biti na bokovima. Nakon toga bi kroz napredovanje ovih mobilnih skupina došlo do uništenja i okruživanja kompletno snaga četvrte armije i svega što se našlo u tom kotlu i nakon toga je cilj bio Minsk. Onda bi trebalo uslediti treća faza napredu, dalje napredovanje od Minska prema zapadu. Operacija zavaravanja išla je tako daleko da je u sklopu operacije Bodyguard sovjetska obaveštena služba zajedno sa zapadnim saveznicima proširila glasinu da se sprema zajednički napad na Norvešku. Rodovi baltičke flote vršili su manevre koji su davali do znanja da se možda sprema i napad na Finsku, iskacavanja na Pecama. I na istočnom frontu počela je velika operacija zavaravanja. Richard Overy piše... Cijela lažna vojna sila bila je postavljena na jugu, poput fantomske vojske uspostavljene na jugu Francuske, Pada Kaleu kako bi se dalo zavjerovati da je prijetnja na južnom boku. Lažnoj sili bio je dan dodatni kredibilitet postavljanjem protu zrakoplovnog topništva, kako bi se štitili lažni tenkovi i topovi i uspostavom zračnih patrola nad njom. Na sjeveru, na Baltičkoj fronti, stvorena je druga lažna sila. Njemačka je obavještena služba progutala varku. Mreža domaćih špijuna i informatora, na koju se Njemačka obavještajna služba oslanjala u prošlosti, zanijemila je kako se crvena armija približavala. U kasno proljeće, samo tjednima prije sovjetskog napada, načelnik Njemačke vojne obavještene službe na istoku rekao je grupi Armija Centar da očekuju mirno ljeto. Sovjetska strana je, kako to piše Owery, računala i na to da će njemačka vojska i njezina obaveštena služba biti prijemčivi za Varku. Toj prijemčivosti važnu ulogu imalo uvjerenje njemačkog zapovjedništva na čelu s Hitlerom, da crvena armija jednostavno nije sposobna za veliku, složenu operaciju na teškom terenu. Stavka je smatrala da je ovo realno zbog male dubine e, njemačke obrane, i planiranog brzog tempa napredovanja sovjetskih snaga, pri čemu zapravo tenkovske armije sad nisu imale glavnu ulogu, jer teren je bio nepoljan, korišta je samo jedna tenkovska armija, a mobilne skupine su imale mehanizirane i motorizirane snage uz potporu tenkova. Za potporu armije osigurano veći broj dvojenih tenkovskih korpusa, brigada i pukovnija, koje će se dodavat njima ovisno situacije, dakle neće sad samostalno napredovati. Naravno, postizanje strateškog iznadženja bilo je bitno. I preliminarni plan operacije dovršen je 14. svibnja, šest dana kasnije je odobren. Na sastancima održavanje stavke 22. i 23. svibnja plan je nešto dopunjen i proširen, a završna zapovjed objavljena je 31. svibnja. Probitna zamisao je dala da bi napad trebao početi između 15. i 20. lipnja. Međutim, napad je odložen za 23. lipanj, ne zbog godišnjice, ono što mnogi misle, napada na Sovjetski savez, nego zato što ženička mreža je bila preopterećena i sve logističke pripreme se nisu mogle napraviti do trenutka ovog probitnog, pa je zato sve produženo za sedam dana. A to je urađeno zato što je izbjegavan dnevni transport željeznicom sve se radilo noći i to je se pokazalo uspješnim. Kada su koncentrirane snage, dakle, to je bila skupina koju do sada niste vidjeli. Ukupno, dakle, u sastavu tih 14 armija na pet frontova bilo je 2.332.000 vojnika, 4.070 tenkova i samovoznih topova te 24.400 topničkih oružja. Sovjetska strana imala generalnu generalno nadmoć nad njemačkom 2:5 prema 1 u broju vojnika, 2,9 prema 1 u topništvu, 4,3 prema 1 u tenkovima i samovoznim topovima te 6,3 prema 1 u borbenim protiv U ključnim sektorima napada gdje su bile koncentrirane snage, ta je nadmoć bila stravična. Bila je 10 10:15 na prema 1 u ljudstvu, 23:5 na prema 1 u topništvu i 20 na prema 1 u oklopnim vozilima. Njemačka strana je bila potpuno zavarana i kada je 23. klipne 44. započeo operacija Bogracijom postignuto je potpuno strateško iznenađenje. Tek 24. lipnja Njemačka će vrhovno zapovjedništvo donijeti odluku o slanju dvije pješačke i dvije pancer divizije kao pojačanje, te još dvije pancer divizije 29. lipnja, ali tada je bilo već prekasno, jer će u roku tri dana Njemačka početna obramena linija biti kompletno anhilirana. Grupom Armija Centar u početka operacije Bagration zapovjedao je Feldmaršal Ernst von Busch. On je zapovjedao četvrtom, devetom i trećem armijom. Sa sovjetske strane za operaciju Bagration spremljena su četiri fronta. Prvi, drugi, treći bjeloruski i prvi baltički. Među zapovjednicima frontova najveći ugled imao general Konstantin Konstantinović Rokosovski. Richard Overly piše. Poput Žukova s kojim je imao čudno rivalstvo on je bio proizvod ruske radničke klase sin željezničara postao je siroče s 14 godina i počeo je raditi kao građevinski radnik stupio je u vojsku 1914 promaknut je u konjeničkog narednika a pridružio se crvenoj armiji 1918 i počeo karijeru u njoj kao konjenički časnik da bi se do 1936. probio do zapovjednika korpusa toga je isticanje dovelo u mrežu čistki Utamničen je na tri godine. Bilo je to iskustvo kojega je obilježilo s dubokim prijezirom prema političarima koji su lebdjeli nad oružanim snagama, vrebajući na plijen. Bio je moćan i glasan čovjek, jedan od onih koji su se usuđivali sukobiti sa Stalinom kada je to bilo nužno, a i sa Žukovom također. Između Rokosovskog i Staljina izbio je i sukob za vrijeme planiranja Bagrationa. Rokosovski je predlagao napad na Bobujsk iz dva pravca. Staljin je smatrao da je jedan pravac napada dovoljan. Sukob je bio time veći jer se vodila rasprava kako prijeći rijeku Berezinu, staru granicu Ruskog carstva preko koje je prešla Napoleonova armada nakon neuspješnog pohoda na Rusiju. John Erickson piše. Stalin je sam prigovorio ideje o dva napada na Bobujsk Tražio je jedan glavni udar Rokosovski je odbio razmotriti jedan pravac napada Tijekom rasprave Stalin je dva puta poslao Rokosovskog u susjednu sobu da razmisli Drugi su put Molotov i Maljenkov slijedili Rokosovskog u njegovo izgnanstvo Oba su tražila od Rokosovskog da prihvati Stalinu u sugestiju Znaš li ti s kime se raspravljaš? Pitali su ga Rokosovski nije popustio i pobjedljivo je rekao da će, ako stavka bude inzistirala na jednom pravcu napada, zatražiti da ga razviješe za pojedništa fronte. Nakon trećeg predstavljanja plana, Rokosovski je uvjerio Staljina, koji je objavio da voli generale koji znaju svoj posao i imaju svoju pamet. Na Bobujsk će biti dva pravca napada. Pored Rokosovskog, koji je zapovjedao prvim Bjeloruskim frontom, ostala tri fronta određena za Bagration vodili su generali Bagramnjan, Zaharov i Černjahovski. Stavka ništa nije prepuštala slučaju. Prvi Baltički i treći Bjeloruski, to jest Bagramnjan i Černjahovski, dobili su za nadzornika maršala Vasiljevskog, a prvi i drugi Bjeloruski front, Rokosovski i Zaharov, za nadzornika su dobili nikoga drugog nego maršala Žukova. Operacija je bila izuzetno uspješna i ona se može podijeliti u tri faze. Prva faza je bila od 23. do 28. lipnja. Prvi baltički front i dakle udarana skupina trećeg biljorskog fronta postigli su potpuno iznadženje. Njemačka treća armija nije otkrila dolazak u sovjetske gardijske armije. Podcijenjene su i snage sovjetske snage za otprilike 30%. Napadači su tu imali koncentraciju od 151. topničkog oružja i 22 tenka po svakom kilometru fronta. Topnički udar prvi je dosnovno anhilirao njemačku obranu. Šesta Garitska 43. armija već prvog dana borbi napravili su prodor u dubinu od 20 km Usprko s tome nije se moglo baš napraviti tako brzi prodor ne zbog njemačkih dezorganiziranja snaga, nego zbog komunikacije koje su bile, dakle, tri dosnovne pravca napredovanja su bile zapravo de facto blatne ceste, a iznad njih niste mogli ići e, jer bi e, ona od zemljište onemogućilo bilo kakvo kretanje. To međutim nije pomoglo njemačkim snagama. Pri kraju 24. lipnja obje sovjetske armije već su se približavale u sporije, možda malo, ali čak i to bilo brže nego onog što su planeri e, mislili, e, do rijeci Dvina, a prvi tenkovski korpus dolazi do prometnice Vitebsk-Minsk i presjecaju. Ujduća tri dana 43. armija dovršila je okruženje pet njemačkih divizije oko Vitebska, te je e, ostavljen jedan korpus da se pobrine za e, dalje okruživanje i uništenje tih snaga. A sada se krenuo napredovanje dalje prema Lepelu, kao idućoj točci, 100 km u Tepska. Ključno komunikacijsko čvorište, jer bez njega se ne bi moglo nastaviti visoki tempo napredovanja i to je ostvareno šestog dana od početka Bagraciona. Te sada obje armije napreduju prema Polotsku, stvarići tako klin između skupina armija Centar i Sjever. Dakle, na sjeveru su svi ciljevi ostvareni, čak i to možda malo sporije napredovanje i dalje bilo i više od onog što se očekivalo. Treći Bieloruski front je također postigao strateško iznađenje protivnika. Već 23. lipnja ustvarjen je prodor od 13 km na sjevernom krilu, a idući dan zajedno sa snagama Prvog baltičnog frontstva južno okruženje njemačkih snaga kod Vitebska. Time je, dakle, zajedno sa ovim sjevernim krilom Vitepsk jedno od ključnih obrambenih točki Njemački, bio neutraliziran i biti će zauzet. 39. armija je ostala i zajedno pomogla uništenju Njemačke snaga od vitepska što je završeno 27. lipnja. 5. armija nastavlja napredovanje prema zapadu, Dvije armije i sastao Trećeg Bielurskog fronta na njegovom ljevom krilu nisu postavili očekivani uspjeh. Tu i Njemačka obrana bila dobro organizirana. Četvrta armija je očekivala napad prema Orši i bila je za njega pripremljena. Orša je grad u današnjoj Bielorusiji. Leži na rijeci Dnjepar i udaljen je nekih stotinjak kilometara jugozapadno od Smolenska. Prvi se put spominje u izvorima 1067. godine. Orša se nalazi na jednom od glavnih puteva koji su povezivali Moskvu, Smolensk i Zapad Evrope. Zbog toga je više puta bila razarana i napadana. Orša se nalazila i u zapovjedi za operaciju Barbarosa. Bila je jedan od ciljeva koje je Luftflote 2, koja je bila pridodana grupi Armija Centar, morala razoriti kako bi se omela opskrba Crvene armije. Za Oršu se u ljeto 1941. vodila žestoka borba Crvene armije i varmahta ona je dobila sumnjivu čast da u pitkama za svijetu pozna jedno novo oružje. Craig Bellamy piše. 13. srpnja njemačke snage došle su do ključnog željezničkog središta u Orši, gdje se je glavna linija Minsk-Moskva križala s drugom linijom koja je vodila do Leningrada na jug preko Vitepska. Tu su sljedećeg dana Sovjeti otkrili novo tajno oružje. Serijska proizvodnja višecijemnog bacača raketa BM-13 bila je ironično odobrena 21. lipnja, dan prije početka Barbarose. Taj relativno grubi stroj sa 16 raketa promjera 132 mm, koje su se ispaljivali iz dva reda šina postavljenih na kamion i s oklopnim štitnikom koji je čuvao kabinu, postao je simbol ruskog rata. Zbog zvuka koji su stvarale rakete kao i zbog 16 šina ili orgulja, njemci su ga nazvali Staljinove orgulje. Rusi su ga nazvali Kaćuša, Mala Kata ili Katica. Zapovjednik baterije Satnik Flerov prisjetio se kasnije da su rezultati bili sjajni solidno more vatre. Već krajem 1943. crvena armija došla je blizu orše, ali u nije uspela zauzeti, tada su je njemačke snage još dodatno utvrdile. Linije obrane pomogle su močvare, rijeke i mala jezera južno od Orše. U vrijeme temperatura iznad nule, sam je taj teren bio značajna prepreka u operaciji Bagration Orša je bila očiti cilj. Zato su je snage grupe armija centar dobro utvrdila. Prvog dana je sovjetsko napredovanje bilo je jako, jako sporo I sada je jednostavno glavni napad 11. gardijske armije na sjeverni sektor Kako bi se pomogla 5. armiji, koja nije uspjevala razbiti njemačku obranu 24. lipnja je napravljen prodruž, što je otvoreno, e sada Put angažiranju prve mobilne udarne skupine, dakle konjičko mehaniziranje skupine Oslikovski, koja je napredala kao prethodnica 5. armije na područje Južno od Lepela Njoj je odmah da je pomogne dodana, pratila je peta armija. Njemačka obrana gdje je bila prejaka je zaobiđena, bit će okružena. U toga idemo iskoristiti sada ovaj novi smjer gdje se može brzo napredovati. Rupa stvorena u Njemačkoj obrani između Vitebska i Orše je veće 26. lipnja dovela do sojtskog prodora koje je dovela do potpunog kolapsa cijelog središnjeg sektora e, grupe Armija Centar. Orša je sad izložena napada na sjevera i zapada. Peta gardijska armija dolazi 50 km jugozapadno od Orše na cestama koje su vodile prema Borisovu i Minsku, što znači da su njemačke snage osuđene. Konjičko mehanizirana skupina Oslikovske je zajedno sa snagam pete armije i 11. gardijske napreduje prema zapadu. 28. lipnja dijelovite skupine već prelaze rijeku Berezina, jugozapadno od Lepela pomažu 43. armiju za uzimanju Lepela. Na sjeveru peta armija i peta gardijska tenkovska prelaze Berezinu. I sada je jednostavno uh, zauzimanjem Orše i napredovanjem prema rijeci. Drutije je središnji dio skupine armija centar slomljen i uh, sojske snage sada dobivaju mogućnost bočnog udara u njemačke snage koje se izmoglijeva Muglijeva povlačile prema Minsku. Prvih šest dana od Bagracije na treći Bieloruski front je izveo prodor od 130 km dubinu protivnika i zajedno sa snagama prvog Baltičkog fronta stvorio takvu rupu u njemačkoj obrani koja se više nije mogla zatvoriti. Drugi Bieloruski front, dakle idemo na ostatak snaga, nakon uspješnog nasinog izviđanja preko rijeke Pronja 22. lipnja. To je bilo zapravo zavaravanje protivnika, umjesto na planiranom smjeru napada 49. armijen, napad je izveden na boku. Prvi dan napada 49. armija napreduje 3 do 5 km na frontu šire 12 km, idući dan napraven dodatni prodor do dubine 20 km, a... Uspravo tome da je Njemačka strana ovdje angažirala značajne snage iz Pričove, sojeci sada tu uključuju još dvije dodatne armije, a širina područja proboja povećava se na 90 km. 26. lipnja mobilna skupina 2. Bielorujskog fronta sada kreće u iskorištavanje ovog proboja, kada su dakle protivničke snage de facto anhilirane ili okružene Do 28. linija Dnjepar je dakle, pređen na frontu širine 120 km, zauzet je Moglijev. Mobilna skupina se približe rijeci Drut, udalje 80 km od polaznog položaja, dakle u roku samo dva dana i sada više sovjetskih armija ide na potpunu anhilaciju četvrte njemačke armije. Nije, nije važno sada nabrajamo, malo teško bez karte to sve pratiti. I u svakom slučaju sada se napreduje prema Berezini kako bi se presjekla cesta Moglijev-Minsk i time spričio povlačenje ostataka njemačke četvrte armije. Napredovanje sovjetskih snaga Bilo je tako munjevito Da je von Bush nakon šest dana Bagrationa smijenjen i za zapovjednika Grupe Armija Centar Postavljen je Walter Moder, Dotadašnji zapovjednik Grupe Armija Sjeverna Ukrajina Poznati pod nadimkom Führerov vatrogasac On je odmah vidio da je jedini put povlačenje Ali se to nije usudio predložiti Hitleru 3. srpnja 1944. Crvena armija oslobodila je Minsk Glavni grad Bjelorusije I dalje je silovito napredovala to napredovanje nije mogao usporiti izuzetno težak teren. John Erickson piše. Močvare, glib, šume, bezbrojne malene rijeke i jezera i iznad svega moćna rijeka Drut, sve to ležalo na putu kojim je trebao napredovati Rokosovski. Teren je učinio nužnim pažljivo planiranje. iako su sovjetski zapojednici često ignorirali detalje te zapovjedi. Ovoga puta dobili su tvrdog gospodara koji ih je nadzirao, maršala Žukova, koji je vršio inspekciju terena i pripreme svih zapovjednika. Oni koji su ga ona raspoložili svojim nemarom ili lošim planiranjem bili su grubo smijenjeni. Riječ smijenjeni značile prijetnju kaznenim bataljunom. Zapovjednik 44. gardijske divizije, kranje je nesvečano odvučen sa zapovjednog mjesta i doslovce odmah ražalovan. Napredovanje u operaciji Bagration bilo je silovito. Staljina je posebno veselilo to da je crvena armija tako silovito napredovala protiv glavnine njemačkih snaga, a zapadni saveznici su se zaglavili u Normandiji na uskom i plitkom mostobranu. 8. srpnja Staljin je sazvao na sastanak Žukova i Antonova i pitao ih može li se crvena armija probiti u istočnu Poljsku i dosegnuti rijeku Vistulu. Žukov je rekao da se to može učiniti slakoćom. 13. srpnja počela je četvrta i peta uzastopna ofenziva operacije Bagration. I time sada dolazimo do druge faze od 29. lipnja do 4. srpnja, a to je bilo za uzimanje Minska. Prvi šest dana. Napada snage crvene armije su stvorili prodor od 120 do 150 km prema zapadu. Prosječno dnevno napredovane je bilo 15 do 20 km po ne baš jednostavnom terenu. Postavljeni ciljevi su ostvareni četiri dana prije zadanog roka. Treća pancer armije je desetkovana, deveta armije je uništena. I sada ostaci njemačke četvrte armije su bili skupljeni oko Minska. Sada ih je trebalo što je moguće brže okružiti i uništiti da se krene u treću fazu. Njemci su pokušali stabilizirati front duž rijeke Berezine, međutim jednostavno nije bilo šanse jer su najkvalitetnije snage uništene u prvi sedam dana borbe. 28. lipnja stavka, kad je vidjela kolike početni uspjeh operacije, širi dalje ciljeve. Prvi baltički front dobiva dalje ciljeve napredovanja prema zapadu, kako bi proširio 80-kilometarski klin između skupine armija Sjever Njemačke i skupine armija Centar, i time pripremio dalje napredovanje dakle prema Baltičkim republikama i prema Prusiji. Treći biloruski front predstavlja sjeverno krilo snaga za opkoljavanje četvrte armije i udara u njezin sjeverni bok koristeći taj nastali raz između treće pancera armije Njemačke i četvrte armije veličine 50 km drugi Bieloruski front isto dobiva zadaću napreda na prema Minsku sa prvim Bieloruskim frontom sa juga i sada su stvorena ta klješta kojem će četvrta Njemačka armija biti uništena 4. srpnja sve ove snage zatvaraju okruženje oko Minska a dva mobilna korpusa prvi gardijski, deveti i tenkovski korpus odmah kreću prema jugozapadu Sluck, Baranović Belostok Prema tome, u roku šest dana u ovoj drugoj fazi e, sovjetske snage napredilo od 70 do 100 km i došle na udaljnost 20 km od Baranovića. Treća faza trajala je od 5. do 16. srpnja i to je sad e, ocijenjeno da se može nastaviti dalje. Glavnina njemačke snaga kod Vitebska, Brobuljska i Minska je uništena, stvorena je ogromna rupa u njemačkoj obrani. Time je sada stvorena mogućnost slobađanja cijele Bjelorusije i Baltika ali i početni prodor prema Poljskoj radi stvaranja one dalje operativne osnovice za dalje napredovanje prema Pruskoj, odnosno samoj Njemačkoj. Prvi baltički front sada ga kreće prema Sjeveru, prema Kaunasu i dalje djelovanje ovih snaga biti će usmjereno za napredovanje prema Rigi i okruživanje grupe armija Sjever. Treći Bieloruski front nastavlja napredovanje prema Vilniusu i zauzima ga dakle, između 10. i 12. srpnja i uspostavlja mostobra na rijeci Neman. Time su snage trećeg Bjelorskog fronta u roku 23 dana napredovale 500 km. Međutim, vrlo brzo se pokazuje se može ići i dalje. I 7. srpnja stavka mu daje novu zadaću u prvom Bjelorskom frontu. Kad dođu do prilaza Brestu, neaktivne snage lijevog krila napredovat će smjerom kasnije Lublin-Brest, te zajedno sa snagama prvog ukrajinskog fronta preći Vistulu na širokom frontu, a desno krilo će napredovati sjeverno prema Varšava radi stvaranja Mostoblana na rijeci Narev. U to veliko poglavlje svoje knjige Put prema Berlinu John Erikson je naslovio Slamanje kralježnice Wehrmachtu Travanj Kolovoz 1944. godine U tom slamanju kralježnice nacističke oružane sile operacija Bagration bila je ključna 22. listopada 1941. grupa armija Centar krenula je u prodor u samu srce Sovjetskog saveza U listopadu te godine pokrenuta je operacija zauzimanja Moskve Tri godine od operacije Barbarosa tu najjaču skupinu nacističkih snaga u Sovjetskom savezu Crvena armija izbrisala govori doktor Robert Barić s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu. Dakle, za manje od mjesec dana, de facto, ako se pogleda, to je otprilike tri tjedna, ostvareni su svi cilje. Operacija je predstavila kolosani uspjeh. Dakle, Crvena armija napredila 450 km na frontu 500 km. U prvih 12 dana anhilirana je kompletna njemačka obrana, a činjenica da sovjetske snage nisu bile iscrpljene i da je ovaj sustav logistike savršno funkcionirala, omogućeno je dalje napredovanje. Pri tome je uništeno sakačeno 25 njemačkih divizija. Gotovo 70% sastava grupe Armija Centra. Njemački gubici su iznosili oko 399 tisuća ljudi. Od toga je bilo 289 tisuća ubijenih i zarobljeno. Iskrećeno, ni sovjetski gubici nisu bili mali. 765 tisuća vojnika, od toga 187 tisuća ubijenih i 565 tisuća ranjenih. Međutim, ono što je bilo najvažnije, Bagration je sada otvorio vrata sovjetskom prodoru u Srednju europu Započinje utrka prema Berlinu, a istovremeno sa operacijom Lov sandomirec koja započinje još dok Bagration traje, započinje udar na jugu, koji će zbaciti rumunjsku i bugarsku kratko iz rata. I time je zapravo operacija Bagration postigla sve svoje strateške deklarirane ciljeve i predstavljala je ključni strateški udarac koji je slomio Kičmu u Wehrmachtu na istočnom frontu. Slušali ste emisiju povijest četvrtkom. Tekst čitao Ivan Kojundžić, emisiju snimio Luka Pavelić, uredio je i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2021. godina.